Піднімалася з дна душі. Хотіла від них звільнитися, не вдавалося. Викликали роздратування всі люди. Кожен зайнятий своїм, Кожен у своїй клітинці. А вона згубила клітинку, Згубила себе, Дивилася у вікно, Де по небу мчали сірі, сухі, ялові хмари, І на душі ставало гірко. Я думала, хоч тут живуть інакше. Там гуркіт, біганина, суєта, А в суті, кожен сам по собі. Мені ж пам'яталося, як на моріжок на розі виходив увесь куток. Старі бесідували, діти бавилися. Мабуть, мене обманули спомени. Життя біжить, а я його не почуваю, не бачу. Я не так жила і знову живу не так. І всі ми живемо не так. Нам ніколи про таке думати. Город, поле, кремниця, плита? Мені здається, я своє прожила тричі. Пробігала. А для чого воно? Кажуть, для досвіду. Досвід. Він гіркий, як перець. І помовчавши мить, казала далі. Мені все там у місті марилося, щось таке з дитинства. Вийдеш у досвіда, почуєш жай вранка, наляжеш щось на душу, а що й сама не знаєш, і вже на очі навертаються сльози. Скажіть, куди вона поділася? Чого я його не відчула більше? У цю мить вона була дуже щирою, і хоч Фросина Федорівна не зрозуміла її до кінця, проте поспівчувала. З дитинства усе гарне. Саме в той момент їх і застав Василь Федорович. Він здивувався, сів у куточку, не втручався в розмову. «Ми щасливі, що про таке не думаємо, і треба чимось дорожити в житті». Василеві Федоровичу сподобалася відповідь дружини. Він подивився на Ліду, посміхнувся. Вона уловила ту посмішку, розсердилася. «Може, і щасливі своєю... Своїм незнайством. Зараз про це багато пишуть і думають про майбутні людей. Фросина Федорівна здивовано поглядала на Ліду. Василь Федорович хмурився. Глибинними чуттями осягав, що Ліда б'ється об бар'єр, до якого нещодавно підступив і він. Б'ється, хоче проломитися, і лихо, коли проломиться. Краще лишатися по цей бік бар'єра, навіть не знати, що він існує. За гранню зла, недовіри то добре, а коли навпаки? Нехай думають, кому хочеться, сказав він. Фросино, ти вже скінчила? Ходімо додому. Ой, підхопилася Фросина Федорівна. «Ще нічого не починала. Забалакалася я. Ти вже якось там сам. Обід у духовці». Ліда порпалася в сумочці, вийняла автоматичну ручку і подала Грекові. «Ти забув у мене». Василь Федорович спантеличено подивився на неї, знизав плечима. Він справді два тижні тому забув ручку в колишній конторі Зорі. Ліда могла віддати ручку потім на вулиці, але зробила це зараз. Це був сміховинний підступ, надто дрібний. Проте він спричинився до загального зніяковіння і посвідчив проти ліди. Фросина розгадала підступ. Надто він був примітивний. Відгадала злість, помсту і пройнялася довірою до чоловіка. Хоч чомусь і не захотіла подивитися йому в очі, поділитися цією довірою. Грек і Ліда разом вийшли на вулицю і йшли по дорозі, думаючи одне про одного. Він сердився на неї, а проте не міг не відзначити, що вона внесла якусь тривогу в його життя. Жінка вона не зовсім звичайна. З тих жінок, які могли б стати вітрилом свого чоловіка, вона тут довго не затримається, поїде, але з його думки не зникне довго. Він знатиме, що є такі люди, такий світ, розвихрений і болючий. У свою чергу Ліда почувала сором за авторучку, але пробачення не просила. Ще вона почувала в тому, а також роздратованість. Добігала кінця ще одна спіраль, на якій мала б звільнитися, але не звільнялася, бо людина не може прожити життя інакше, ніж так, як запрограмувала власна душа. Я так і не знаю, протягнув грек Линву до недавньої розмови з Любкою, зрозуміла ти чи не зрозуміла нашу агрономічну систему? Тобто чи сприйняла? Я погано виконую свої обов'язки? Просто тут не можна обійтися тільки виконанням обов'язків. Хочеш зробити своєю спільницею? Хотів, щоб і відповідальність навпіл. Не в тому справа. Обов'язок, він найперше перед собою, а не перед людьми, запитала напівіронічно. Перед собою, бо зобов'язаний людям. Я цього не почуваю. І взагалі, у мені щось зникло. Я думала, знайду його тут, відроджуся, відроджуся для себе і житиму для себе. А виявляється, я й цього не вмію. Не люблю нікого і себе не люблю. Тобі, мабуть, смішне все, що я кажу, але ти не смійся. Йому було неприємне це каяття, якесь навмисне, правдиве і фальшиве. Щоб покінчити з цією розмовою, та й уже підходили до контори, запитав «Що ти сказала на правлінні?» Вона промовчала «Мене не запитували